Роберт Шеклі Координати чудес Читає Сергій Оробчук Розділ 25 Сітрейт, мабуть, переніс його не дуже дбайливо, бо після коротенького затьмарення Кармоді опинився на задньому сидінні таксі. Місто знову дуже нагадувало Нью-Йорк, а Кармоді, судячи з усього, отямився посеред розмови. «Ча ви сказали?» – спитав таксист. «Нічого я не казав», – відповів Кармоді. «Ох, мені здалося, що щось сказали». Так от. А я кажу, що тамечки нових маручос фламаріона. Знаю. Якось мимоволі вирвалося у Кармаді. Я допоміг його збудувати. Справді? Сила. Уже закінчили, га? Так, сказав Кармаді. Він витяг з рота сигарету і скривився. З цими сигаретами також скінчено. Похитав головою і пожбурив сигарету через вікно. Кармаді ніби розполовинився. Його слова і вчинки були природні тільки для частини Кармаді – активного «я». Друга частина Кармаді – рефлективне «я». Спостерігала за першою з усе дужчим подивом. Ча ж ви не кажете одразу, здивувався таксист. Ось спробуйте моїх. Кармоді подивився на розкриту пачку в таксистовій руці. Палете кулс, так? Тільки їх, запевнив таксист. Кулс із дрібкою менталу так смакують, як ніколи. Кармоді ввічливо імітував подив. Взяв пачку, видобув цвяху домовину і запалив. Таксист, посміхуючись, дивився на нього в дзеркало заднього огляду. Кармоді затягнувся, зобразив на обличчя задоволення, Волі з насолодою випустив дим. Ого, сказав він. Тут щось домішане. Таксист кивнув з поважністю східного мудреця. Ми, любителі кулс, вважаємо так само. Ось ми й приїхали, сер. У Олдорф Асторія. Кармоді кармаді розрахувався і почав виходити. Таксист, і далі усміхаючись, відхилився на спинку. Гей, містере. гукнув він. А мої кулс. Ох. похопився кармаді. Віддав пачку і теж посміхнувся таксисту. Авто від'їхало а Кармоді залишився стояти перед готелем у Олдорфа-Асторія. На його плечах було добротне пальто фірми Бербері. Про це одразу повідомляв ярличок, пришитий не під коміром, а ззовні, на правому рукаві. І всі інші ярлички також були назовні. Всім одразу впадало в око, що сорочка в Кармоді від Ван Гуйзена, краватка від Графіні Марі, костюм від Гарта Шафнера і Маркса, шкарпетки Ван Кемпа, черевики кордовської шкіри від Лойда і Хейга. На голові капелюх Борсоліно. Виготовлений у райму з Мілана. Руки облягали замшеві рукавиці від Лел Зап'ясток прикрашав самонакрутний хронометр Одемар Пікар, а заразом калькулятор, таймер, суматор часу, календар, будильник і все це з гарантованою точністю плюс-мінус 6 секунд на рік. До того ж, від карма діяло слабким запахом чоловічого одекалону дубовий мох фірми Аберкромбі та Фріч. Все на ньому цілком пристойне, хоча, безперечно, не справжній шик. І рівню відповідає. Та від себе він сподівався більшого. Адже він чистолюбний, хоче рости, сподівається бути серед тих, що мають ікру на столі не тільки на Різдво, що носять сорочки від братів Брукс, спортивні курточки від FR Триплера після гуління користуються лосьоном Онікс від Лентерика і надягають куртки мисливський комфорт тільки від пола Стюарта. Та для таких штучок треба вибитися в категорію споживачів AAA замість пересічної категорії B BB ей ей ей ей до якої він мав нещастя належати через своє скромне походження. Йому конче треба вибитися у вищий розряд. Що ж він гірший за інших? Він же Хаймобіс на своєму курсі у Стенфорді був першим з техніки споживання. Уже три роки його спожив-індекс тримається на рівні 90%. Його лімузин додж-сверет як зголочки. Він міг навести інші докази. Так чому ж йому не підвищили категорію? Що, не помічали? Не бачили? Таке еретичне припущення Кармоді одразу викинув з голови, бо ж у нього був значно пильніший клопіт. Сьогодні він зважився на ризиковану річ. Наступна година могла коштувати йому посади і місця взагалі, а тоді він вилетить у безликі ряди споживацьких паріїв у категорію НТСР-2 – нестандартні товари Східного ринку, гатунок 2. Було ще зарано, а перед тим випробуванням Кармоді слід було підкріпитися. Він зайшов у барасторії, перехопив погляд бармена. Той не стих і рота розкрити, як Кармаді гукнув. Повтори, друже. Те, що йому ще не наливали, отже повторити аж ніяк не могли, не бралося до уваги. Сідай, Майку, сказав бармен посміхаючись. Ось ти балантайн. Аромат і піна для справжнього мужчини. Заскочили з ненацька. Кармаді сам повинен був це сказати. До пива взявся похнюплений. Гей, Томе. Кармаді озирнувся. Давній приятель і сусід Нейт Стін з Леонні, штат Нью-Джерсі, пив коло. «Кумедно», – сказав Стін. «Але ти звернув увагу. Кола – запоруха успіху. Раджу». Знову Кармаді підсікли без гачка. Одним духом він вихилив своє пиво і гукнув барменові. «Ей, друже, повтори!» Жалюгідний гідний хід, але краще, ніж нічого». «Що нового?» – запитав він у Стена. Жінка подалася в Майамі. На тиждень сонця й моря. Блискавичний рейс пропонує American Airways. «Чудово! Я свою Гелен відіслав у Нассау», – підтримав Кармаді. Сімейною нікнеш драми, пославши жінку на багами. А знаєш, як усю я запитав її, чи варто у нашому швидкоплинному світі марнувати час на плавання в Європу? А вона каже, «Прекрасна ідея», – перехопив Стін. Він мав безперечну рацію, бо рекламне гасло голландсько-американської компанії для жвавого і невимушеного поєдинку було задовге. «То краще вам, дружини й діти, пожити в мальборському світі?» Слушна думка, поткнувся Булокармоді, «Зрештою». В Мальбор є чим захоплюватися, не дав докінчити стін. Його право. Він запропонував тему. «А вже ж», – сказав Кармоді. Похавцем вихилив пиво і гукнув. «Гей, приятелю, повтори. Пиво Балантайн». Та відчував уже, що позиції його ослабли. Де ж він у бисах хибить? Саме зараз в такій ситуації слід було підтримати діалог. Але Кармоді нічого не спадало на думку, слова немов повтікали. А стін, спокійний, впевнений, Продемонструвавши новісінькі сніжно-блакитні пітники фірми Secret під своїми волохатими пахвами, перший змінив тактику. «Коли дружини немає вдома, – хихикнув він, – доведеться прати білизну самому. Удар у сонячне сплетіння. Кармоді залишилося тільки рвонути вперед. «Чом би і ні? – сказав він, силовано посміхнувшись. «Пригадуєш, куплети, моя сорочка білістю засліплює твою. Якийсь час вони глузували і кпили один з одного – а потім стін порівняв манжети їхніх сорочок, нахмурився, звів брови догори, розкрив рота, імітуючи подив і недовір'я. Гей, вигукнув він. А моя сорочка таки біліша. Таки вже і так, озвався Кармоді, не потурбувавшись навіть глянути. Смішно, у нас однакові пральні машини з однаковою програмою, і відбілювач той самий. Що, ні? Я користуюся клороксом, недбало кинув стін. Раджу. Клорокс. замислено зітхнув кармаді. Ось воно що. Що ж, мій відбілювач мене підвів. Кармоді зобразив розпач, а Стін зіграв на губах переможний марш. Кармоді подумав, чи не замовити ще пиво, але й попередні два кухлі йому не смакували. Та й Стін як суперник був йому не по зубах. Кармоді розрахувався за пиво кредитною карточкою American Express і подався в свою контору на 51-й поверх, 5 авеню 666. Демократично, поприятельський привітався з колегами, дехто намагався втягнути його у свої рекламні гамбіти, проте він ухилився. Кармаді не міг позбутися думки, що його становище, місце в житті, жалюгідне. Цілісіньку минулу ніч він перебирав свої шанси вибитися в люди. Важкі роздуми викликали тільки гостру мігрень та розлад шлунку, і ввечері він мало не спізнився на конкурс Чарльстона. Добре, що Гелен, яка й не збиралася їхати відпочивати, напоїла його шипучкою Алказельцер що вмить бадьорість викликає й веселить. Отже, вони пішли, як домовлялися, і витанцювали перший приз, завдяки Алказельцер. Зельцер. Та тяжкі думки не розвіялись, і коли о третій годині ночі Гелен сказала йому, що в Томі і маленької Тінер Каріас проти минулого року зменшився на 32%, він відповів. А знаєш, ладен закластися, що це зубна паста крест. Та душі його це не зігріло, хоча з боку Гелен було дуже мило підказати йому такий хід. Він знав, що ніяка жінка ніякими ходами не може значно посилити бойові позиції чоловіка. Якщо хочете домогтися успіху в змаганні споживачів, якщо хочете показати себе вартим не мотлуху, а речей, що мають на цьому світі справжню ціну, як, наприклад, швейцарського шали фірми Тех у неторканих нетрях штату Мен, або лімузина Порше 911, яким віддають перевагу люди, які вважають себе сіллю землі, а також сіллю солі, і до яких навіть не підступайся з чимось меншим, ніж найкраще. Так от, якщо ви хочете мати речі такого класу, то слід довести, що ви гідні. Самих грошей за мало соціальне становище не зарадить, проста наполегливість теж нічого не дасть. Вам слід довести, що ви самі належите до касти обраних, які вміють усе поставити на карту, а потім усе здобути одним ударом. «Оперед!» – сказав собі Кармоді, вдаривши кулаком правиці обліву долоню. Як поклав, так і буде. І він героїчно рушив до дверей містера Юбермана, свого босса, і героїчно відчинив їх. Кабінет був порожній. Містер Юберман ще не прийшов. Кармодій зайшов у контору. Почекає. Щелепи зціплені, губи стиснуті, між бровами залягли три вертикальні зморшки. Головне – не розкиснути. Юберман з'явиться з хвилини на хвилину. А коли він з'явиться, то кармаді скаже йому «Містер Юберман». За це ви, звичайно, можете витурити мене на вулицю, але мушу сказати, що у вас тхне з рота. І після паузи ще раз отак – тхне з рота. У думках все здається просто, але як воно буде насправді? Та все ж пора розігнутися, боротися за впровадження найостанніших здобутків гігієни, пробивати шлях до гори. І цієї миті Кармоді відчув на собі погляд отих легендарних постатей – промисловців. І якщо він не осоромить себе – ну як це маєте, Кармоді? – кинув юберман? «Сягнисте, вступаючи в контору. Красень з руленим профілем. скроні торкнуті сивиною. Шляхетна ознака високого становища. Окуляри з роговою оправою на цілих три сантиметри ширші, ніж у Кармаді. Містере Юберман. Непевним голосом почав було Кармаді. За це ви, звичайно, можете… Кармаді!» – урвав його бос. Його впевнений грудний баритон обрізав слабенький фальцет підлеглого, як хірургічний скальпель фірми Персони відтинає безживні тканини. Кармоді. Сьогодні я відкрив дивовижний зубний елексир. Називається «Скоуп». Гарантує ароматне дихання протягом цілої доби. Раджу. Кармоді іронічно посміхнувся. Фантастичний збіг. Босові пощастило натрапити саме на той зубний елексир, який Кармоді збирався йому порекомендувати, і ефект незаперечний. Зрута містера Юбермана вже не смерділо, як з вигрібної ями після зливи. Тепер на нього чекали солодкі поцілунки, дівчаток, звісно. Сам Кармоді до таких речей потягу не відчував. Чували про це еликсир? Запитав Юберман і, не чекаючи на відповідь, вийшов з кабінету. Посмішка Кармаді стала ще іронічніша. Він знову зазнав поразки, та чомусь від неї йому стало легше. Світ споживання виявився жахливим, фантастично втомливим. Може, комусь і ведеться в ньому, як рибі в воді, та Кармаді, мабуть, з іншого тіста. Ну, сказав би він своє. І тоді б йому жаль було б розпрощатися своїм 90-відсотковим споживчим сертифікатом. А зараз стало на мереді. Замшевим Кепі, краваткою фірми Крісмас, дипломатом Квіктріп фірми Скай, стереофоніком Мозлі Кін-24, а надто щойно на моднішого крою імпортним м'яким новозеландським кожушком фірми Лейкленд з шалевим коміром. А ще довелося б позбутися всіх інших таких звичних і милих серцю речей. «Часом і нещастя допоможе», – сказав сам собі Кармоді. «Господи!» – отямилось активне, я Кармоді. «А вже ж!» відповіло рефлективне «Я, Кармоді». Занадто швидко акліматизувався, чи не так? Обидва Кармоді оглянули один одному в вічі, підбили підсумки і дійшли згоди. Вони з'єдналися. Ситрейт крикнув Кармоді. «Забирає мене звідси!» І вірний своїм обов'язкам Ситрейт виконав прохання.